Capitolul 4. Iluziile Eului. Introducere. Biblia spune să mergi cu un frate de două ori mai departe decât cere. Nu sugerează nici de cum să-l oprești din drum. Devotamentul față de un frate nu te poate opri nici pe tine. Poate duce numai la progres reciproc. Rezultatul devotamentului sincer e inspirația, un cuvânt care, înțeles corect, e opusul extenuării. A fi extenuat înseamnă a fi dezinspirat, dar a fi inspirat înseamnă a fi în spirit. A fi preocupat numai de sine înseamnă a fi dezinspirat, dar a fi preocupat numai de sine, în sens corect, înseamnă a fi inspirat sau în spirit. Cei cu adevărat inspirați sunt luminați și nu pot răi în întuneric. Poți vorbi din spirit sau din eu, după cum alegi. Dacă vorbești din spirit, ai ales să te oprești și să cunoști că eu sunt Dumnezeu. Cuvintele acestea sunt inspirate pentru că reflectă cunoaștere. Dacă vorbești din eu, renegi cunoașterea în loc să o afirmi, dezinspirându-te astfel. Nu efectua călătorii inutile, căci chiar sunt în zadar. Deși eu le dorește, spiritul nu le poate efectua, fiind veșnic nedispus să își părăsească temelia. Drumul crucii trebuie să fie și ultima călătorie inutilă. Nu stăruia asupra ei, ci alungă-i gândul ca unui lucru gata săvârșit. Dacă o poți accepta ca ultima ta călătorie inutilă, ești liber să te alături și învierii mele, până nu o faci însă chiar că îți irosești viața. Căci nu face decât să repună în scenă separarea, pierderea puterii zadarnicele încercări compensatorii ale eului și în cele din urmă răstignirea trupului sau moartea. Aceste reiterări sunt interminabile până nu renunți la ele voluntar. Nu fă greșeala patetică de a te agăța de bătrâna cruce. Singurul mesaj al răstignirii e acela că poți birui crucea. Până atunci ești liber să te răstignești de câte ori vrei. Nu asta e Evanghelia pe care am de gând să ți ofer. Avem de întreprins o altă călătorie și lecțiile acestea te vor ajuta să te pregătești pentru ea dacă le citești atent. Predare corectă și învățare corectă un profesor bun își limpezește propriile idei și le întărește predându-le. Profesorul și studentul sunt doma în procesul de învățare. Sunt de același ordin al învățării și, dacă nu își împărtășesc lecțiile, le va lipsi convingerea. Un profesor bun trebuie să creadă în ideile pe care le predă, dar trebuie să satisfacă și o altă condiție. Trebuie să creadă în studenții cărora le oferă ideile. Mulți sunt cei ce stau de pază la propriile idei, căci vor să-și protejeze sistemele de gândire așa cum sunt, iar învățarea înseamnă schimbare. Schimbarea îi înspăimântă întotdeauna pe cei separați, căci nu o pot concepe ca un pas în direcția vindecării separării, ci o percep întotdeauna ca un pas spre și mai multe separare, căci separarea a fost prima lor experiență în care au avut de a face cu o schimbare. Cred că dacă nu lași să pătrundă nicio schimbare neul tău, îți vei găsi pacea. Această confuzie profundă e cu putință numai dacă susții că același sistem de gândire poate sta pe două temelii. Nimic nu poate ajunge la spirit dinspre eu și nimic nu poate ajunge la eu dinspre spirit. Spiritul nu poate nici să întărească eu, nici să diminueze conflictul din el. Eul e o contradicție. Sinele tău și sinele lui Dumnezeu sunt în opoziție. Sunt opuse ca sursă, direcție și rezultat. Sunt fundamentali, irreconciliabile, căci spiritul nu poate percepe, iar Eul nu poate cunoaște. De aceea nu comunică între ele și nu pot să comunice niciodată. Cu toate acestea, Eul poate învăța, chiar dacă cel ce l-a făcut poate fi prost îndrumat. Și totuși el nu poate face ceva total lipsit de viață din ce a fost înzestrat cu viață. «Spiritului nu e nevoie să-i se predea, dar eului chiar trebuie. La urma urmei, învățarea e considerată un lucru înfricoșător pentru că duce la abandonarea eului și nu la distrugerea lui în seama luminii spiritului. Iată schimbarea de care trebuie să se teamă eul pentru că nu-mi împărtășește mila. Lecția mea a fost ca a ta și pentru că am învățat-o, o pot preda. Nu-ți voi ataca eul niciodată, dar încerc să te învăț cum s-a născut sistemul lui de gândire. Când îți aduc aminte de adevărata ta, ta creație, eul tău nu poate riposta decât cu frică. Predarea și învățarea sunt cele mai mari aturi pe care le ai acum, pentru că îți permit să îți schimbi mintea și să-i ajuți și pe alții să-și o schimbe pe alor. Refuzul de a-ți schimba mintea nu va dovedi că separarea nu a avut loc. Visătorul care se îndoiește de realitatea visului pe care îl are în timp ce mai visează, nu își vindecă de fapt mintea scindată. Visezi un eu separat și crezi într-o lume care se întemeiază pe acesta. Pentru tine e ceva foarte real. Nu îl poți desface fără să-ți schimbi modul de a gândi în ce îl privește. Dacă ești dispus să renunți la rolul de paznic al sistemului tău de gândire și să mi-l faci accesibil mie, îl voi corecta cu multă blândețe și te voi conduce înapoi la Dumnezeu. Orice profesor bun speră să le dea studenților atât de mult din ce a învățat încât să nu mai aibă nevoie de el într-o bună zi. Iată singurul obiectiv adevărat al profesorului. E imposibil să convinge Eul de acest lucru, pentru că îi contrazice toate legile. Amintește-ți însă că legile sunt întocmite pentru a proteja continuitatea sistemului în care crede cel ce le face. E firesc ca Eul să încerce să se protejeze odată ce l-ai făcut, dar nu e firesc să vrei să te supui legilor lui dacă tu nu crezi în ele. Eul nu poate lua această otărâre datorită naturii originii sale. Tu poți, datorită naturii originale. Eurile se pot ciocni în orice situație, dar spiritul nu poate. Dacă îți percepi profesorul doar ca pe un eu mai mare, te vei teme, pentru că a mări un eu ar fi tot una cu a spori anxietatea în privința separării. Voi preda cu tine și voi trăi cu tine, dacă vei gândi cu mine, dar obiectivul meu va fi mereu acela de a te absolvi în final de nevoia oricărui profesor. E tocmai opusul obiectivului vizat de un profesor anume interesat de eu, căci pe el îl preocupă efectul eului său asupra altor euri eu și de aceea interpretează interacțiunea dintre ele ca mijloc de conservare a eului. Nu m-aș putea dedica predării dacă aș crede acest lucru, iar tu nu vei fi un profesor devotat cât îl crezi. Sunt perceput mereu ca profesor ce trebuie, fie slăvit, fie respins, dar nu accept să mă percep în niciunul dintre aceste moduri. Valoarea ta nu se stabilește predând sau învățând, valoarea ta e stabilită de Dumnezeu. Cât timp contește acest lucru, tot ce faci va fi înfricoșător, mai ales orice situație care se pretează la credința în superioritate și inferioritate. Profesorii trebuie să aibă răbdare și să își prezinte lecțiile de atâtea ori până se învață. Eu sunt dispus să o fac, căci nu am niciun drept să pun limite capacității tale de a învăța. Din nou, nimic din ce faci, gândești, dorești sau făurești nu e necesar la stabilirea valoritale. Punctul acesta nu e discutabil decât în deliruri. Eul tău nu e în joc niciodată pentru că nu a fost creat de Dumnezeu. Spiritul tău nu e în joc niciodată pentru că a fost creat de El. Orice confuzie asupra acestui punct e delirantă și, cât durează acest delir, nicio formă de devotament nu e posibilă. Eul încearcă să sucească toate situațiile în forme de laudă de sine pentru a-și înfrânge îndoielile. Va rămâne plin de îndoială cât crezi în existența lui. Tu, care l-ai făcut, nu poți avea încredere în el căci în mintea ta corectă îți dai seama că nu e real. Singura soluție nedementă nu e aceea de a încerca să schimbi realitatea, o încercare de-a dreptul înfricoșătoare, ci aceea de o accepta așa cum este. Tu faci parte din realitate care rămâne neschimbată și inaccesibilă eului, dar ușor accesibilă spiritului. Când ți-e frică, oprește-te și cunoaște că Dumnezeu e real, iar tu ești fiul lui prea iubit în care își găsește plăcerea. Nu-ți lăsa eul să dispute acest fapt, căci eul nu poate cunoaște ceva ce e atât de inaccesibil ca tine. Dumnezeu nu e autorul fricii. Tu ești. Tu ai ales să creezi diferit de el și ți-ai făcut de aceea frică. Nu ai pace pentru că nu ți îndeplinești funcția. Dumnezeu ți-a dat o funcție foarte aleasă, pe care nu ți-o îndeplinești. Eul tău a ales să îi fie frică în loc să o îndeplinească. Când te vei trezi, nu vei putea înțelege acest lucru, căci e literalmente incredibil. Să nu crezi incredibilul acum. Orice încercare de a-i spori credibilitatea e doar o încercare de a amâna inevitabilul. Cuvântul inevitabil e înfricoșător pentru eu, dar îmbucurător pentru spirit. Dumnezeu este inevitabil și nu îl poți evita, după cum nici el nu te poate evita pe tine. Eul se teme de bucuria spiritului pentru că odată ce ai trăit-o, îi vei retrage eului toată protecția și vei ajunge să nu investești absolut nimic în frică. Investești mult acum pentru că frica e o a separării, iar eul tău se bucură când stai mărturie pentru ea. Lasă-l în urmă. Nu îl asculta și nu îl păstra. Ascultă-l numai pe Dumnezeu, care asemenea spiritului pe care l-a creat nu poate amăgi. Eliberează-te și eliberează și pe alții. Nu prezenta altora o imagine de sine falsă și nedemnă și nu accepta nici tu de la ei o astfel de imagine a lor. Eul ți-a construit o casă șubredă și neadă postitoare, pentru că nu poate construi altfel. Nu încerca să ții în picioare această casă năruită. Slăbiciunea ei este puterea ta. Numai Dumnezeu a putut face o casă demnă de creațiile lui, care au ales să o lase goală prin propria lor de posedare dar casa lui va sta în picioare o veșnicie și e gata pentru tine când alegi să intri în ea. De asta poți fi întru totul sigur. Dumnezeu e atât de incapabil să creeze ce e perisabil, pe cât eul e să facă ce e veșnic. De la propriul tău eu nu poți face nimic să te mântuiești sau să îi mântuiești pe alții, dar de la spiritul tău poți face totul pentru mântuirea tuturor. Umilința e o lecție pentru eu, nu pentru spirit. Spiritul e mai presus de umilință, căci își recunoaște strălucirea și își revarsă lumina cu bucurie peste tot. Cei blânzi vor moșteni pământul pentru că eurile lor sunt umile, iar asta le dă o percepție mai adevărată. Împărăția cerului e dreptul spiritului, ale cărui frumusețe și demnitate sunt cu mult mai presus de îndoială, mai presus de percepție, rămânând veșnic semnul iubirii lui Dumnezeu față de creațiile lui, care sunt întru totul demne de el și numai de el. Nimic altceva nu e destul de demn ca dar pentru o creație a lui Dumnezeu. Îți voi substitui eul dacă dorești, dar spiritul niciodată. Un tată își poate lăsa liniștit un copil cu un frate mai mare care s-a dovedit responsabil, dar asta nu presupune nicio confuzie în privința originii copilului. Fratele poate ocrăti trupul și eul copilului, dar nu se confundă cu tatăl din cauza că face acest lucru. Pot să mi se încredințese trupul și eul tău numai pentru că asta îți permite să nu te preocupi de ele, lăsându-mă pe mine să te învăț lipsa lor de importanță. Nu aș putea să înțeleg importanța pe care o au pentru tine dacă nu aș fi fost ispitit cândva să cred eu însumi în ele. Hai să ne angajăm să învățăm această lecție împreună, ca să ne putem elibera de ele împreună. Am nevoie de profesori devotați care să mi împărtășească obiectivul vindecării minții. Spiritul depășește cu mult nevoia de a fi ocrotit de tine sau de mine. Ține minte următorul lucru. În lumea aceasta nu e nevoie să suferi tribulații, pentru că eu am biruit lumea. Iată de ce trebuie să fii plin de voioșie. Euul și falsa autonomie E logic să te întrebi cum de a putut mintea să facă euul. De fapt, e cea mai bună întrebare pe care o pot spune. Nu are rost însă să ți se răspundă în termenii trecutului, pentru că trecutul nu contează, iar istoria nu ar exista dacă nu s-ar repeta aceleași greșeli în prezent. Gândirea abstractă se aplică la cunoaștere, cunoașterea fiind total impersonală și exemplele fiind irrelevante pentru înțelegerea ei. Percepția însă e specifică întotdeauna și de aceea cât se poate de concretă. Fiecare își face un eu sau un sine care e supus unei variații enorme datorită instabilității sale. De asemenea, fiecare face un eu pentru toți ceilalți pe care îi percepe, care e la fel de variabil. Interacțiunea lor e un proces care le alterează pe amândouă, căci nu au fost făcute de sau cu cel nealterabil. E important să-ți dai seama că această alterare poate să apară și chiar apare la fel de bine când interacțiunea are loc în minte, cât și atunci când implică o proximitate fizică. Gândurile îndreptate spre un alt eu pot schimba percepția relativă la fel de eficient ca interacțiunea fizică. Nu s-ar putea găsi un exemplu mai bun care să arate că Eul e doar idee și nu fapt. Starea ta mentală ilustrează foarte bine cum a fost făcut Eul. Când ai aruncat cunoașterea, e ca și cum nu ai avut-o niciodată. Acesta e un lucru atât de evident încât e suficient să îți dai seama de el ca să vezi că se întâmplă. Dacă se petrece în prezent, de ce e chiar atât de surprinzător că s-a petrecut în trecut? Surpriza e o reacție logică la nefamiliar, dar nu și la ceva ce se petrece cu atâta persistență Nu uita însă că mintea nu trebuie să lucreze așa, chiar dacă o face acum Gândește-te la iubirea animalelor față de pui lor și la nevoia pe care o simt să-i ocrotească Căci îi consideră parte din ele Nimeni nu respinge ce consideră parte din el Tu reacționezi la eul tău efectiv cum reacționează Dumnezeu la creațiile lui Cu iubire, protecție și milă Reacțiile tale la sinele pe care l ai făcut nu sunt surprinzătoare. De fapt, se aseamănă în multe privințe cu felul în care vei reacționa într-o bună zi la adevăratele tale creații, la fel de veșnice ca tine. Întrebarea nu e cum reacționezi la eu, ci ce crezi că ești. A crede e o funcție a euului și cât timp originea ta e lăsată în voia ce crezi, o vei privi din punctul de vedere al eului. Când predarea nu va mai fi necesară, pur și simplu îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Credința că există un alt mod de a percepe e cea mai nobilă idee de care e capabilă gândirea eului, căci face aluzie la recunoașterea că eul nu e sinele. Suminarea sistemului de gândire al eului trebuie să fie percepută ca un lucru dureros, deși nu e deloc adevărat. Copilașii țipă cu furie dacă le iei cuțitul sau foarfeca din mână, deși s-ar putea lovi dacă nu o faci. În acest sens, mai ești un copilaș. Nu ai un adevărat simț al conservării și ești în stare să decizi că ai nevoie de ce ți-ar dăuna mai mult. Totuși, fie că realizezi, fie că nu realizezi acum, ai fost de acord să cooperezi la efortul de a deveni atât inofensiv cât și util, atribute ce trebuie să meargă mână în mână. Atitudinile pe care le ai chiar și în această privință se ciocnesc inevitabil, căci toate atitudinile sunt bazate pe eu. Asta nu va dura. Ai răbdare un pic și amintește-ți că rezultatul e la fel de sigur ca Dumnezeu. Numai cei ce au un adevărat și durabil simț al abundenței pot fi cu adevărat milostivi. E un lucru evident când te gândești la ce implică. Pentru eu, a da ceva înseamnă că va trebui să rămâi fără. Când asociezi datul cu sacrificiul, dai numai la gândul că primești cumva ceva mai bun și că poți de aceea să rămâi fără ce dai. Dă ca să capeți e o lege ineluctabilă a eului, care se evaluează întotdeauna în funcție de alte euri. De aceea e mereu preocupat de credința în carență care i-a dat naștere. Faptul că percepe realitatea altor E-uri e doar o încercare de a se convinge că el e real. Stima de sine, în termenii euului, nu înseamnă decât că e s-a amăgit să își accepte realitatea și este, de aceea, mai puțin prădalnic momentan. Această stimă de sine e întotdeauna vulnerabilă la stres, un termen care se referă la orice amenințare percepută la adresa existenței e -ului. Eul trăiește literalmente din comparații, egalitatea îi depășește capacitatea de pricepere, iar mila devine imposibilă. Eul nu dă niciodată dintr-un simț al abundenței, căci a fost făcut să o înlocuiască. Iată de ce a apărut conceptul de a căpăta în sistemul de gândire al eului. Poftele sunt mecanisme de căpătare, reprezentând nevoia de autoconfirmare a eului. Asta e la fel de adevărat în privința poftelor trupești, cât și în așa numitelor nevoi superioare ale eului. Poftele trupești nu sunt fizice la origine. Euul consideră trupul propria lui casă, ci încearcă să se satisfacă prin trup. Dar ideea că așa ceva este posibil o decizie a minții, care a devenit complet derutată referitor la ce e chiar posibil. Eul se crede complet autonom, un ad mod de a descrie cum crede că și-a aflat originea. Asta e o stare atât de înfricoșătoare încât Eul nu poate decât să recurgă la alte Euri și să încerce fie să se unească cu ele într-o debilă tentativă de identificare, fie să le atace într-o demonstrație de putere la fel de debilă. Eul nu e liber însă să pună premiza sub semnul întrebării, pentru că premiza este temelia lui. Eul e convingerea minții că e complet autonomă. Nemcetatele tentative ale eului de a dobândi recunoașterea spiritului și de a-și stabili astfel propria existență sunt inutile. Spiritul, în cunoașterea lui, nu e conștient de eu, nu îl atacă, ci nu poate să-l conceapă. Deși eul e la fel de inconștient de spirit, se percepe respins de ceva mai grozav decât el. Iată de ce stima de sine în termenii eului trebuie să fie o idee delirantă. Creațiile lui Dumnezeu nu creează mituri, deși efortul creator poate fi îndreptat spre mitologie. O poate face însă cu o singură condiție, ce face nu mai e apoi creator. Miturile sunt total perceptuale, având o formă atât de ambiguă și un caracter axat atât de tipic pe bine și rău, încât și celui mai bine făcător dintre ele nu îi lipsesc conotațiile înfricoșătoare. Miturile și magia sunt strâns corelate, de vreme ce miturile sunt legate de obicei de originile eului, iar magia e legată de puterile pe care și le atribuie eul. Sistemele mitologice includ în general o descriere a creației pe care o asociază cu forma lor particulară de magie. Așa numita luptă pentru supraviețuire nu e decât lupta eului de a se conserva și felul în care își interpretează originea. Această origine e asociată cu nașterea fizică de obicei, căci e greu de susținut că eul a existat înainte de acel moment în timp. Adepții mai a eului pot crede că sufletul a existat înainte și va continua să existe după o cădere temporară în fața eului. Unii chiar cred că sufletul va fi pedepsit pentru această cădere. Mântuirea însă nu se aplică spiritului, care nu e în pericol și nu are nevoie să fie salvat. Mântuirea nu e decât starea minții corecte, care nu e starea unei minți a spiritului sfânt, dar la care trebuie să se ajungă înainte de a se restabili starea unei minți. Starea minții corecte duce automat la următorul pas, căci percepția corectă e uniform lipsită de atac și de aceea starea minții incorrecte e anulată. Eul nu poate supraviețui fără judecată și este prin urmare lepădat. Mintea are atunci o singură direcție în care să se miște. Direcția ei e întotdeauna automată, căci nu poate fi dictată decât de sistemul de gândire la care aderă. Nu pot sublinia destul de des că procesul de corecție a percepției e doar un expedient temporar. E necesar numai din cauza că percepția greșită e un obstacol în calea cunoașterii, în timp ce percepția acurată e un mijloc ce te ajută să o atingi. Valoarea percepției corecte constă tocmai în inevitabilă înțelegere că toată percepția e deprisos. Aceasta înlătură obstacolul cu totul. Te întrebi, poate, cum se poate așa ceva cât par să trăiești în lumea aceasta? E o întrebare logică. Trebuie să fii atent însă, să o înțelegi cu adevărat. Cine e acest tu care trăiește în lumea aceasta? Spiritul e nemuritor, iar nemurirea e o stare constantă. E la fel de adevărată acum pe cât a fost dintotdeauna sau pe cât va fi vreodată, pentru că nu implică absolut nicio schimbare. Nu e un continuu, nici nu se poate înțelege prin comparație cu un opus. Cunoașterea nu implică niciodată comparații. Iată principala diferență dintre ea și toate celelalte lucruri pe care le poate pricepe mintea. Iubire fără conflict E greu de înțeles ce înseamnă de fapt împărăția cerurilor este în voi, căci e un lucru de neînțeles pentru eu, care îl interpretează ca și cum ceva din afară e înăuntru. O interpretare fără niciun înțeles. Cuvântul în nu este necesar. Împărăția cerurilor sunteți voi. Ce altceva să fi creat creatorul dacă nu va a creat pe voi? Și ce altceva să fie împărăția lui decât voi? Iată întregul mesaj al ispășirii, un mesaj care în totalitatea lui transcende suma părților sale. Și tu ai o împărăție pe care a creat-o spiritul tău. El nu a încetat să creeze în ciuda iluziilor eului. Creațiile tale nu sunt mai orfane de tată decât tine. Eul tău și spiritul tău nu vor fi co-creatori nici când, dar spiritul tău și creatorul tău vor fi întotdeauna. Ai încredere că propriile tale creații sunt la fel de ocrotite ca tine? Împărăția e cât se poate de unită și de ocrotită și Eul nu o va birui. Amin. Asta s-a scris în forma unei rugăciuni, pentru că ajută în momentele de tentație. E o declarație de independență. O vei găsi foarte utilă dacă o înțelegi pe deplin. Motivul pentru care ai nevoie de ajutorul meu e acela că ți-ai negat propria călăuză și de aceea ai nevoie de călăuzire. Rolul meu e să separa adevăratul de fals, ca adevărul să poată străpunge barierele ridicate de eu și să se reverse în mintea ta. În contra forțelor noastre unite, eu nu poate birui. Trebuie să fie evident deja de ce eul consideră spiritul un dușman. Eul a luat naștere din separare și neîncetarea existenței lui depinde de neîncetarea credinței tale în separare. Eul trebuie să îți ofere un fel de recompensă pentru menținerea acestei credințe. Tot ce îți poate oferi e un sentiment al existenței temporare care începe cu propriul lui început și sfârșește cu propriul lui sfârșit. Îți spune că viața aceasta e existența ta pentru că e a lui. Prin contrast cu acest sentiment al existenței temporare, spiritul îți oferă cunoașterea permanenței și a ființei neclintite. Cei ce au trecut prin această revelație nu mai pot crede întru totul în eu. Cum poate micului prin os să biruie slăvitul dar dumnezeiesc? Tu, care te identifici cu euul tău, nu poți să crezi că Dumnezeu te iubește. Nu iubești ce ai făcut și ce ai făcut nu te iubește. Făcut din negarea tatălui, Eul nu are nicio loialitate față de cel ce l-a făcut. Nu poți concepe adevărata relație care există între Dumnezeu și creațiile lui datorită urii tale față de sinele pe care le-ai făcut. Tu proiectezi asupra Eului tău decizia de a te separa, iar asta intră în conflict cu iubirea pe care o simți față de Eu datorită faptului că l ai făcut. În lumea aceasta nu există iubire fără această ambivalență și, de vreme ce niciun eu nu a cunoscut experiența iubirii fără ambivalență, conceptul îi depășește capacitatea de înțelegere. Iubirea va pătrunde imediat în orice minte care o dorește sincer, dar trebuie să o dorească sincer. Asta înseamnă că o dorește fără ambivalență și că acest tip de dorință e lipsit total de goana după căpătat a eu -lui. Există un gen de experiență atât de diferit de tot ce îți poate oferi Eu, încât nu vei mai vrea să o acoperi sau să o tăinuiești. Trebuie să repet că motivul pentru care lumina nu poate să intre e credința ta în întuneric și în tăinuire. Biblia face multe referiri la darurile incomensurabile care sunt pentru tine, dar pe care trebuie să le ceri. Nu e o condiție de genul celor puse de eu, e condiția slăvită a ce ești. În afară de voia ta, nicio forță nu e suficient de puternică sau de demnă să te călăuzească. În acest sens, ești ca Dumnezeu de liber și trebuie să rămâi așa pentru totdeauna. Să îl rugăm pe tatăl, în numele meu, să te țină conștient de iubirea lui față de tine și de a ta față de el, el nu a pregeta nici când să răspundă la această rugăminte, căci nu cere decât ce a voi deja. Celor ce cer cu adevărat, lir, se răspunde întotdeauna, să nu ai alți Dumnezei în afara lui pentru că alții nici nu sunt. Nu ți-a trecut prin minte niciodată să renunți la fiecare idee pe care ai avut-o vreodată în contradicție cu cunoașterea. Păstrezi mii de fărâme de teamă care îl împiedică pe cel sfânt să intre. Lumina nu poate străpunge zidurile pe care le făurești să o blochezi și e veșnic nedispusă să distrugă ce ai făurit. Nimeni nu poate să vadă printr-un zid, dar eu îl pot ocoli. Păzește-ți mintea de fărâmele de teamă, căci altfel nu mă vei putea ruga să o facă. Te pot ajuta numai așa cum te-a creat Tatăl nostru. Te voi iubi, te voi cinsti și voi continua să respect întru totul ce ai făurit, dar nu voi susține nimic dacă nu e adevărat. Nu te voi părăsi niciodată, după cum nici Dumnezeu nu te va părăsi, dar trebuie să aștept câtă vreme alegi să te părăsești singur, deoarece aștept cu iubire și nu cu nerăbdare, precis mă vei ruga cu adevărat. Voi veni ca răspuns la o singură chemare, fără echivoc. Urmărește atent și vezi ce anume ceri. Fii foarte cinstit cu tine când o faci, căci nu trebuie să ne ascundem nimic unul altuia. Dacă vrei cu adevărat să încerci, vei face primul pas în direcția pregătirii minții tale pentru intrarea celui sfânt. Ne vom pregăti pentru asta împreună, căci odată ce-și sosește el, vei fi gata să mă ajuți să fac și alte minți gata pentru el. Cât timp îi vei refuza împărăția? În mintea ta, deși negată de eu, stă declarația eliberării tale. Dumnezeu ți-a dat totul. Acest singur fapt înseamnă că Euul nu există și asta lumple de o frică profundă. În limbajul eului, a avea și a fi sunt diferite, dar sunt identice pentru Spiritul Sfânt. Spiritul Sfânt știe că ai totul și ești totul totodată. Orice distinție în această privință are sens doar odată ce s-a acceptat deja ideea de a căpăta, care presupune o lipsă. Iată de ce nu facem nicio distinție între a avea împărăția lui Dumnezeu și a fi împărăția lui Dumnezeu ființa calmă care aparține împărăției lui Dumnezeu și care în starea ta de sănătate mentală e perfect conștientă, e izgonită fără milă din partea minții dominate de eu. Euul e disperat, căci se opune unei forțe literalmente de neînvins, indiferent dacă dormi sau ești treaz. Gândește-te câtă vigilență ai fost dispus să exerciți să îți ocrotești eul și cât de puțină să îți ocrotești mintea corectă. Cine, dacă nu doar demenții, s-ar angaja să creadă neadevărul și ar ocroti apoi credința aceasta cu prețul adevărului? Nu trebuie să fie așa! Dacă nu poți să auzi vocea pentru Dumnezeu, înseamnă că nu ai ales să asculți. Faptul că asculți în schimb vocea eului tău e demonstrat de atitudinile, sentimentele și faptele tale. Dar asta e tot ce vrei, e tot ce lupt să păstrezi și tot ce vei ghezi să salvezi. Mintea ți plină de scheme să scoți cu fața curată și nu cauți fața lui Hristos. Oglinda în care caută să-și vadă fața eul e chiar întunecoasă, cum și-ar putea susține trucul existenței decât cu oglinzi, dar tu decizi unde te uiți și să te găsești. Am spus că nu îți poți schimba mintea schimbându-ți comportamentul, dar am mai spus de nenumărate ori că îți poți schimba mintea. Atunci când starea sufletească îți spune că ai ales greșit, iar asta se întâmplă de câte ori nu ești vesel, să știi că nu trebuie să fie așa. În fiecare caz te-ai gândit greșit la un frate creat de Dumnezeu și percep chipuri pe care ți le face euul într-o oglindă întunecoasă. Gândește-te cinstit ce ai gândit din ce nu ar fi gândit Dumnezeu și ce nu ai gândit din ce vrea Dumnezeu să gândești. Caută sincer ce ai făcut și ce ai lăsat nefăcut prin urmare și schimbă-ți apoi mintea ca să gândești cu al lui Dumnezeu. S-ar putea să ți se pară un lucru greu de făcut, dar e mult mai ușor decât să încerci să gândești contrar acesteia. Mintea ta e una cu a lui Dumnezeu. Faptul că ai negat asta și că ai gândit altfel, ți-a ținut eu la oaltă, dar ți-a scindat literalmente mintea. Ca frate iubitor mă preocupă profund mintea ta și tendem să-mi urmezi exemplul când te uiți la tine și la fratele tău și să vezi în amândoi creațiile slăvite ale unui tată slăvit. Când ești trist, să știi că nu trebuie să fie așa. Depresia vine din senzația că ești lipsit de ceva ce vrei și nu ai. Amintește-ți că nu ești lipsit decât de propriile tale decizii și decide apoi altfel. Când ești neliniștit, să îți dai seama că neliniștea vine din capriciozitatea eului și să știi că nu trebuie să fie așa. Poți fi la fel de vigilent împotriva dictatelor eului pe cât ești de vigilent pentru ele. Când te simți vinovat, amintește-ți că eul chiar a încălcat legile lui Dumnezeu, dar tu nu le-ai încălcat. Lasă păcatele eului în seama mea, iată ce rost are ispășirea, dar până nu-ți schimbi mintea în privința celor pe care i-a rănit eul tău, ispășirea nu te poate elibera. Cât te simți vinovat, eul tău e la conducere, pentru că numai eul se poate simți vinovat. Nu trebuie să fie așa. Păzește-ți mintea de tentațiile eului și să nu fii amăgit de el, nu-ți oferă nimic. Când vei renunța la această dezinspirare voită, vei vedea cum mintea ta poate să se concentreze, să se ridice deasupra oboselii și să se vindece. Dar nu ești destul de vigilant împotriva pretenților eului ca să te poți desprinde. Nu trebuie să fie așa. Obișnuința de a te prinde cu Dumnezeu și cu creațiile Lui se face ușor dacă refuzi activ să ți lași mintea să zboare. Nu e o problemă de concentrare, ci de credință. Credința că nimeni nu merită un efort consecvent, nici măcar tu. Fi consecvent de partea mea împotriva acestei amăgiri și nu îngăduie acestei credințe meschine să te tragă înapoi. Cei descurajați nu sunt de niciun folos nici lor înșiși, nici mie, dar numai eul poate fi descurajat. Te-ai gândit vreodată câte prilejuri ai avut să te bucuri și câte dintre ele ai refuzat? Puterea unui fiu de lui Dumnezeu este nelimitată, dar își poate limita expresia puterii cât de mult vrea. Mintea ta și a mea se pot uni să ți spulbere eul, degajând puterea lui Dumnezeu în tot ce gândești și faci. Nu te mulțumi cu nimic mai puțin de atât și refuze să accepti ca obiectiv orice altceva. Păzește-ți mintea de orice credințe care îi împiedică săvârșirea și îndepărtează-te de ele. Judecă dacă ai făcut-o bine după cum te simți, că aceasta e singura întrebăințare corectă a judecății. Judecata ca orice altă apărare poate fi folosită pentru a ataca sau a proteja, pentru a răni sau a vindeca. Eul trebuie adus la judecată și declarat acolo deficient. Fără propria ta loialitate, protecție și iubire, Eul nu poate exista. Lasă-l să fie judecat cu adevărat și retrage-i neapărat loialitatea, protecția și iubirea. Este o oglinda a adevărului, în care Dumnezeu însuși strălucește în perfectă lumină. Oglinzii în a Eului trebuie să i spui doar atât. Nu te voi privi, că știu că aceste chipuri nu sunt adevărate. Lasă-L apoi pe Cel Sfânt să se reverse în pace asupra ta, știind că trebuie să fie așa și numai așa. Mintea Lui s-a reversat asupra ta la crearea ta și a dat naștere minții tale. Mintea Lui continuă să se reverse asupra ta și trebuie să se reverse prin tine. Eul tău nu îl poate împiedica să se reverse asupra ta, dar te poate împiedica pe tine să îl lași să se reverse prin tine. Prima venire a Lui Hristos e doar o altă denumire pentru creație, căci Hristos e Fiul lui Dumnezeu. A doua venire a lui Hristos nu înseamnă decât sfârșitul dominației eului și vindecarea minții. Am fost creat ca tine în prima și te-am chemat să te unești cu mine în a doua. Eu răspund de a doua venire și judecata mea, folosită numai pentru protecție, nu poate fi greșită pentru că nu atacă niciodată. A ta poate fi distorsionată încât crezi că am greșit alegându-te pe tine. Te asigur că asta e o greșeală a eului tău. Nu că confunda cu milința. Eul tău încearcă să te convingă că el e real și eu nu sunt, pentru că dacă sunt real, nu sunt mai real decât tine. Această cunoaștere, și te asigur că e cunoaștere, înseamnă că în mintea ta a intrat Hristos și a vindecat-o. Eu nu îți atacă eul. Lucrez într-adevăr cu mintea ta superioară, casa Spiritului Sfânt, indiferent dacă dormi sau ești treaz, după cum face și euul, cu mintea ta inferioară, care este casa lui. Sunt vigilența ta în această privință, pentru că ești prea derutat să-ți recunoști propria speranță. Eu nu greșesc. Mintea ta va opta să se unească cu a mea și împreună suntem de neînvins. Tu și fratele tău chiar vă veți aduna în numele meu, și sănătatea mintală vă va fi redată. Eu am înviat morții știind că viața e un atribut veșnic pentru tot ce a creat Dumnezeu cel viu. De ce crezi că mi-e mai greu să-i inspiri pe dezinspirați sau să-i stabilizez pe instabil? Eu nu cred că miracolele au o ordine a dificultății, tu crezi. Am chemat și vei răspunde. Înțeleg că miracolele sunt firești, căci sunt expresii de iubire. Faptul că te chemi e la fel de firesc ca răspunsul tău și la fel de inevitabil Iluzia eu trup Toate lucrurile conlucrează spre bine Nu există excepții decât în judecata eului Eul exercită o vigilență maximă în legătură cu ce îți permite să conștientizezi Dar nu așa își păstrează coeziunea o minte echilibrată Eul se dezechilibrează și mai tare pentru că nu te lasă să-i conștientizezi motivația primară și acordă preponderență controlului în defavoarea sănătății mintale. Eul are toate motivele să o facă potrivit sistemului de gândire care l-a generat și căruia îi servește. Judecata unei minte sănătoase ar respinge Eul negreșit și atunci Eul trebuie să o desfințeze în interesul conservării lui. O sursă principală a stării dezechilibrate a Eului e lipsa lui de discriminare între trup și gândurile lui Dumnezeu. Gândurile lui Dumnezeu sunt inacceptabile pentru eu, pentru că arată clar inexistența Eului însuși. De aceea, euul, fie le distorsionează, fie refuză să le accepte, dar nu le poate face să își înceteze existența. El încearcă de aceea să disimuleze nu numai impulsurile trupești inacceptabile, dar și gândurile lui Dumnezeu, căci ambele reprezintă o amenințare pentru el. Fiind preocupat în primul rând de propria lui conservare în fața amenințării, Euul le percepe ca fiind același lucru. Percepându-le același lucru, Eul încearcă să se salveze de la nimicire, ceea ce i s-ar întâmpla cu siguranță în prezența cunoașterii. Orice sistem de gândire care îl confunde pe Dumnezeu cu trupul trebuie să fie dement. Dar confuzia aceasta e esențială pentru eu care judecă numai prin prisma amenințării sau neamenințării la adresa lui. Într-un sens, frica de Dumnezeu a Eului e măcar logică, de vreme ce ideea de Dumnezeu spulberă Eul, dar frica de trup cu care Eul se identifică atât de aproape, nu are absolut niciun sens. Trupul e casa Eului prin propria lui opțiune. E singura identificare cu care Eul se simte în siguranță, pentru că vulnerabilitatea trupului e cel mai bun argument pe care l-are să-ți arate că nu poți fi ceva dumnezeiesc. Iată convingerea pe care Eul o susține cu fervoare. În același timp însă, Eul urăște trupul, pentru că nu îl consideră suficient de bun să i servească drept casă. Iată punctul la care mintea se buimăcește total. După ce i-a spus minții că face parte din trup și că trupul e protectorul ei, Eul îi mai spune că trupul nu o poate proteja. Mintea întreabă atunci, de unde să-mi obțin protecția? La care Eul răspunde, de la mine. Mintea atunci, pe bună dreptate, îi amintește Eului insistența cu care și-a afirmat el însuși identificarea cu trupul, așa că nu are niciun rost să apeleze la protecția lui. La asta, Eul nu are niciun răspuns real pentru că nu există niciunul, dar are o soluție tipică. El șterge întrebarea din conștiința minții. Odată ce nu mai este conștientizată, întrebarea poate provoca neliniște și chiar o provoacă, dar nu își află răspuns pentru că nu poate fi pusă. Iată întrebarea care trebuie pusă. De unde să-mi obțin protecția? Caută și vei afla. Nu înseamnă că trebuie să cauți orbește și cu disperare ceva ce nu ai putea recunoaște. O căutare semnificativă e întreprinsă conștient, organizată conștient și dirijată conștient. Obiectivul trebuie formulat clar și nu trebuie scăpat din minte. A învăța și a dori să înveți sunt inseparabile. Înveți cel mai bine când crezi că ce încerci să înveți are valoare pentru tine. Cu toate acestea, nu tot ce ți-ai dori să înveți are valoare durabilă. De fapt, multe din lucrurile pe care vrei să le înveți pot fi alese tocmai pentru că valoarea lor nu va dura. Eul crede că e în avantajul lui să nu se angajeze la nimic din ce e veșnic, pentru că veșnicul trebuie să vină de la Dumnezeu. Veșnicia e singura funcție pe care Eul a încercat să-și o dezvolte, dar a eșuat sistematic. Eul rezolvă chestiunea veșnicului prin într-un compromis, după cum face cu alte chestiuni ce ating în orice fel adevărata întrebare. Făcându-se preocupat de chestiuni tangențiale, el speră să ascundă adevărata întrebare și să o țină în afara minții. la cu lucruri neesențiale caracteristică Eului are exact acest scop. Preocupările cu probleme anume, formulate să fie de nesoluționat, sunt tertipurile preferate ale Eului pentru a împiedica progresul învățării. În toate aceste tactici diversioniste însă, singura întrebare pe care nu o pun niciodată cei ce le inițiază este, cu ce scop? Iată întrebarea pe care tu trebuie să înveți să o pui vis-a-vis -vis de toate. Care e scopul? Oricare ar fi, îți va dirija eforturile automat. Când ai decis scopul, atunci ți-ai decis eforturile viitoare, iar decizia aceasta va rămâne valabilă dacă nu te răzgândești. Recompensele lui Dumnezeu Eul nu recunoaște adevărata sursa amenințării și dacă te asociezi cu Eul, nu înțelegi situația așa cum este. Numai loialitatea pe care o arăți îi dă putere Eului asupra ta. Am vorbit despre eu ca și cum ar fi un lucru separat, acționând pe compropriu. A fost un lucru necesar să te conving că nu îl poți alunga ușor și că trebuie să-ți dai seama cât de mult îți dirijează din gândire. Dar nu putem lăsa situația așa cum este pentru că riși să te vezi din conflict cât timp ești aici sau cât timp crezi că ești aici. eu nu e decât o parte din ce crezi despre tine. Cealaltă viața ta a fără întrerupere și a fost și va fi întotdeauna total neafectată de încercările tale de a o disocia. Când înveți cum să scapi de iluzii, nu trebuie să uiți niciodată datoria pe care o ai față de fratele tău. E aceeași datorie pe care o ai față de mine. De câte ori te porți egoist cu altul, te lepezi de bunătatea îndatoririi tale și de percepția sfântă pe care ar produce-o. Termenul sfânt poate fi folosit aici deoarece când înveți cât ești de îndatorat întregii fiimi, care mă include și pe mine,